وأبؤ لك بنعمتك علي وأبؤ بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد وبعد يكون الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمشي في الارض مرحا انك لم تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولا صدق الله العظيم Induar i gjematë, sot insha Allahu ta'ala për këtë fazë të mes bajramëve të temën tonë të e përfundojmë, insha Allah mizën Allahu gjelle gjelalu hu më shagjit dhe takohemi në temat tonë të cilët dhe të i shtjelojnë në, si pasasaj që i koha edhe në, se bashku me gjematin tonë e shofim të arshishme mënirat, temat, metodat të cilët dhunë të shtjelojnë në gjamië Allahu gjelle gjelalu duke e lutjajë, Neve, na gjumos, na e kabul, na e në e sëpari neve në amazin e gjumas, në e banë kabul, në e banë kabul, fjallën e thanët, në shëndronën në veprimtar, të fjallës të dëgjuar, insha Allahu Teala. Në imi duke folë për Kibrin. Kemi spjegu një këvargë tajeteve të hadiseve të Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam, po ato nuk janë kri. Për shka këse zdo të temë në islam ashtë një deti hapër i madhi thalë, në ashtë një herë nuk a ri, janë është këtë temë ان انا اصلي تيم اصلي هر نكريم بكريكت اتا وين نو سيلم ني تيم تانستاجين ماني فون كريي فاجيون بامي نا بنسيونيردايو نو كرييت كله كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نفد البحر سوره الكهف الله كان ما تندت ناتنجير Ishin shterë ato shumë herë, nuk shterën të emët. Dëtënat shterën para se shterët a jeti i kurani kerimit. Allahun kurani kerime ka sjelë numrin shtatë edhe ka thonë shtatë herë ato shterën. E pasta i vazhëdhën për drutë nëse shëndrojnë në lapta edhe ato shterën shumë herë, fjale Allahut jetë, jetë e frezë këtë jetë e faskët nësë e ka nështërjeve të tivet djë elementëve të qërë me sëpjegu atë o pratë pëllujnë për në pëllujnëm el-Quranu vëma ju stambatu minuhu dhehrun la së ahilë la Quran i Kerimi dhe në zërjet e ulemovën nga aj janë një deti për bërëg det janë një deti të liska skaj, të liska të fart i nëruar i gjemotë Në unë sashtë të kemi spjegua ajete, kemi spjegua hadise Kanë natë pas pjegu E kam fjallën, do t'jesin pas pjegu Gjithsejt Po në imit lumë tër Që në edhe në kara hise Me prek në ajete të Allahu gjëlle gjelalu Në edhe në imit lumë tër që sjemi si ato që pra i kur s'kanë dëgju Pre i kurani kerimit Në imit lumë tër që i hisën ton Në apsit e tona të foljes edhe të spjegimit Edhe të dëgjimit Jemi pjestar të këti kësa i pë të madhe, sot përfidojmë me një ajetë në Kurani Kerim, në surët lukman Allahu Gjelle Zheleluhu nësë pjegoj qarta se si lukman lukmanu l-hakim a i njeri ujë urt për të sëlin sanë ka qenë për nga mëra i Allahu Gjelle Zhelelu sanë nuk ka qenë për nga mëra e unë zhume e trajtu se se aja ka për nga mëra s'ke po ajetë që janë është në Kurani po e thëmë se shkak e ajë për shkak se ka ardhën kura një kerim fjale Allahut, kush ka qenë nuk moni, usmete pro jasë al jasëne, atë që e fa Allahut, fa ka qenë i urt, po jo në të kuptimin ka qenë i urt, baba jam ashtë i urt nuk viket, kjo së fjale a urt këtu se ka këtë kuptim, ka qenë i urt, jo në kuptimin ten ka qenë i urt, sa pas në urt, po ka qenë i urt dhe me thonë, gjanat i ka vunë vendin e verë, kësajnë shëriatës ojnë urtëzi, me folë fjallën kohën e vetë, mos me qeni gabushëm në fjallë, veprën me krim, me kohë edhe me vendë, këto janë turët. Këtu ka qenë lukmoni, që tërstan shka ka, ka qenë ai, jeni nga njerëzit e dashër të Allahu zhëllë gjëleluhu. Nga njerëzit e dashër të Allahu zhëllë gjëleluhu. Gjallit vetë, posë qera dhe vasijete, ashë një vargë në surët lukmoni, Filën me atësë e baba ja tërhek gjallit vë rejë që nëzbohët më shrik. Fa ya buneja, la të shrik bëlla. Fa o e vladë Allahut mësë i banë shirkë, mësë jetë më shumë se një zotë. Kështë mësë jetë i parënë këtë varënë, surët lukëmonë, lukëmonë i gjallit vëtë. Fa inë shirkë ala dhulmunë azimë, fa shirkë alë dhulumë, alë dhulumë imamë. Më të madhin dhulumë që mundësh me above atësë, ashtë ti me njofë më shum vazhdojnë vazhjetët si, unë si kam sëtë përqëllim vazhdojnë vazhjetët e unë përvita i që janë shë lidhë në ngushtët me temën tonë fa ola tem shifil ardi maraha fa o biri jem dhe të thët asë kënd ma shumë se të tje nuk e du pra këshilat më të mira të afrojt ti fjala fëmi fjala e vlab këtë kuptime ka inderuar i gjemot shka të me thonë fjala e vlab i jemë Shka të me thërë baba o birë, o gjallë, o evlatë, shka këtë fjalë kuptimit? As këndë ma shumë se ti, nuk e du dhe as kuj këshilat ma të mira si afroj. Kjo është kjallë a fëmi, kuptimi. Pra me këtë tekst, me këtë fjallër, lukman i drejtojnë gjallit verë. Fa o birë jam, latëm shifil ardi maraha, fa mos hëtë mbitok i azdisun. Mërëh, nuk është asë disje në gjurë shqipe, po unë të kësë kam fjallë qera, po e përdori këtë fjallën matë apërë. Po, mëndejë se ka fjallët matë apërë gjurësarët muinë mesil, edhe fjallën matë e kësatë në lidhën me fjallën mërëh, ose mërëh, po unë, po e svegoj atë e që unë e kam fjallonë. Mërëh, ose mërëh, i thojnë personit, i cili është në këtë jetë gjithmoni këzushëm. I gjili këtë jetë e ka përten, unë për e felit është një fjallë turqë, e cila përdorën popullin tonë dhe nuk është jabë në gjithin popullin. Fjallë gjuhës turke. I thonë turqët, kësaj që unë kam përqemim në përmeta jetin kuran me sjevusët, se vdali, që të që jeni të arë në gjamië dhe që jeni hështi, ma mrejnë a me vakës. Ashtë kjala se vdali, për këtë person, për të zinë unë të flasë sot në ajetën, Allah, unë suret lukmen. Ka një, edhe kjo me faza, ka një faz, edhe me kejë që se kjo, nëse për dit jeton me se vdaj i knashën, zdinë shka më mërzia, nuk e zdinë shka ashtë, nuk e zdinë shka ashtë e insta, Ka një fazë, kalën në smundje, edhe në ma thallë hitë e kësaj fazë, e në papë për e përderit termin e gjuës turke se në alidh kultura e fjalerit me to, ka thojnë kara se vdali, i zi do me thonë, qatë shumë e ka shumëtu vetën, ka kalun dhezë kjo punë mo. Në vakëtine dekës keshet, në vakëtine dorsës keshet, në vakëtine mërzijës i keshet, kur se në dikton kur ka ki mërzi dërsmën e të pron gzimin e të pron bajramin e të pron hukën e të pron kjejt ati të pron së në merë vash këta kja është negativ lukmoni ja tërhek me kuran gjallit vet me fjallën që la kohan kuran gjallit vet vërreqin thot la temshi fil ardi maraha o bir mos në ketë botë se vdali se nuk e dënë nuk i ka ahije, nuk ban të amën pasaj, se për të kështo, përësit kështohet gjallihem për të përësit kështohet edhe me qenë se ti mundesh me vazhdu këtë binar këtë tren, ka elementen këtë bëtë kasta atë që ta i stojnë tanë jetën në shka i këzu i thënë arabis nga së bënë andëk për kundra hrundës të ndë atë shumë, ti mundesh me së më mërzitë kur po atë shumë mërzitë më është sa qizdin ka medal për jasaj. Ka loj-loj-lajme në këtë botë. Ka loj-loj-lajme. Ditën e darës mësë një një një gjallë të lajmërëjnë se amit qetri, ur në tashë. Ditën e darës mësë një një gjallë të abin telegramën se qetri amit. Ditën e daljës nga burgut një një një një të vënd telegramën se qetri hini. Ka ditat mërzijave për ata që e kuptojnë, për ata që e morin vashë, Ti gëzohë është përë qetri repët. Ti din më gëzohë përë qetri më dhe gjegi në të qertë. Ti din, din më së më mërzit, ndërështa. Po, cëla popëlit, gjimë sa popëlit, din më së më mërzit, ama gjimë sa popëlit rinë në borë. Gjimë sa popëlit rinë në akëm. Gjimë sa popëlit i lishën shtëpit. Kur ti vjenë prej larghin shtëpijën tërënë, a i qetri duhet me dalë prej shtëpijën zërë. Duhet me dal duke me dalë për karën në karik, me u thunë njëzet kilometrën në karik i paralizum. Lukmani i fatë gjalit duatë, ola, atëm shifil arbi maraha, mos hatë jasë disën në këtë tokë, mos hatë gjikë shparthin në këtë tokë, mërthavë dherin vendin ku duhet me më u mërthi. Mos u shpalo kësaj bote, për ri mështjelën mirë, se kjo bote i do njërëzit e mështjelën mirë, ose shparthe derin pullën e fundit se muslimanve s'ju ka hije me qenë shparthim derin pullën e fundit dhuk me qenë i mërthim se dhe një dit ven puna dhuk me dal në ruk me pullat mërthime ati në ndështap prej pa diturijës, prej pa dëgjimit prej pa përseljës dhe procesit tu kanë këput pullat e si ke pache si ke ka dita të caktuara kur vetëm me pula kalën vetëm me pula të mërësime mirë kalën shtu e ka kjo botë lukmoni rëfullajta në së të sëra një pruni vasijetët e lukmoni gjalit vatsa u ala atëm shifil ardi maraha mës hati azizun mës hati azizun mës shkosevda ligjes modë largohë prej kangës largohë prej muzikës largohë prej asaj me të cilën e bezdis dhe atë një ditë edhe i bezdi së qërët, largohën për e asaj, që i ditën e mërzies, dënë me i gzu qërët, me afe që i sësh për të gzu me ta. Allahun, kurani kerim, tha kur të mërzitni, nësë një dhenë nuk tha kur të mërzitni, dhe një kongë, tha kur të mërzitni, tha u, kur të mërzitni, këtha në të tërëtë unë, për men një mua, tha unë kur rëbëka i dha nësit, sa thuj la ilaha, ilaha illallah si të kisha harru me thonë nëse këja harru me thonë dhe me thonë kur të më tekët thuj la ilaha, ilaha illallah greje zonim lipendimin prej Allah u gjëllë gjëllalu u, u gjëllë shenu më, më, më setoj zuar se së së ka, ka mundësi edhe me desh së ka mundësi është kejtë artificial është kejtë artificial përdoj një popël disa persona në gjishtë Po dojn një popull të mërdhitur me dëfrina për me një çike apo na për me një gjali i ulur me një guri, mbi ban një këngë atij. Ka as dita e këngës. Nuk ka as dita e këngës. Është dita e kthimit te Allahu xhallaluhu ve xhalleshano. Edhe atyve që dojnë me këta me me të shfarë një popull, as dita para se të thonë, ato të thonë Allahu xhallaluhu, "Semuk sai" thonë mendje madhsi. Luqman i ka tënë gjallit vëtë, mos shkoj e azisën. E dhe thëra. La tëmë qitë lërdi marahen. Inneke lëntë akhri këllë arda. Për i bëni lë laborim, të shkurë gjallit vëtë të kësa i bote. Për i bërë. Inneke lëntë akhri këllë arda. Për së në shkynë token me kam ti. A së në shkynë me kam. A së në shkynë me kam. A së në shkynë me andejë edhe ju me një mëdhajt atje të popullit qëtër sësines po me ndoni se me mendje madhësi do të i kri një pun edhe ju e keni selamin prej kërësijës gjamiës në emnin allahut se këtë e keni këtë e keni këtë e keni. keni edhe prat edhe prat këtë e keni këtë e keni se muslimant janë gjemt e shëriatit të nëzrungës allahut gjëlle gjëlelu këtë e keni me ta Ko të keni me ne, edhe kur vdesmi jemi në fitim, edhe kur jesim jemi në fitim. Pra ne në të di rastët jemi në fitim. E duhet ju prejtë larko a gjë, o ju që i flitë një që të rëngju, duhet të kuptëni këta e të keni qartë se ne edhe kur vdesim fitojmë, edhe kur jesim fitojmë, në të di rastët na fitojmë. E ju humbni edhe kur jitni, edhe kur vdesni, në të di rastët humbni. Këta e tha, një burë prej burave në luftën e ohozit, kërë e busufjani piskati me një zasën lartë, tha, o, ju muslimanët, tha, jaume në bjaume, tha, një ditë me një, tha, 7 dhe bura, kishë për qëllim, 7 dhe bura i nbeder, 7 ja në i vratë në bedër, 7 dhe tja vratë në hudë, tha, një ditë me një ditë, më ndojaj se muslimanët e krim, edhe s'jallorës ju ka me e të muslimoni prej majës, kodrës, hudit, Episkati Aba Sufjanit sa E kishkojshin Mekke Sa so, ja Aba Sufjan Qatlana fil gjanna Wa qatlakum fil nar Sa so, dhvram të ton gjennet Edhvram të jua in gjahannem Pra Edhe ti që i këar prej Mekke Se dhe pëmendoj se dhe të këtajsh i gjall Mekke Ke hum Edhe ato që i kanë me këtu Edhe ato kanë hum Po ti do të këtajsh Mekke Do të këtajsh një do të thajsh në kërruðën për makë këja dhe sufjan e këtë garantuar, mës këtë dhe do të shkojsh në këtë këtë i gjall insha Allahu Teala e atër që të kanë med në borin ton atër kanë med në gjernë në gjahlemin e na që kemi med në borin ton kemi med në gjennet edhe atër që kanë med në gjallë kanë med në këfështet e kësaj bote dhe në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر سوره الاحزاب ومنهم من ينتظر كذو ديتشن پرجم وتون ا دو پریتن و دیتن کتوا اللهن قران کریم رجال صدقوا ما عهد الله عليه صدقوا غان بسن الله جل جلاله نيتن بس فپری بس نکله ديسا و ديتشن ا ديسا پرسين م و ديك فا اته چې و دیتشن شو جنن kësa qërë popresin me hi në gjennet kjo është e jonja kjo është rota e jon për ne dhe kjo sejlët e qërë trapët ato që kanë vdek shku në gjennem ato që kanë matë poprisin me hi në gjennem farekun fil gjennet wa farekun fil sajr sa pëdikë në zati dhe grupe jam një grup në gjennet një grup në gjennem pra na së kemi vakë me u mërdit e kemi natë temën ton e kemi qëllimin ton që ne dhe ajo që në kanë dojn Po edim, kjo që do të na ndodhë po e presim në ndonjë, po me na dije po e presim. Po trashim do ta dije, po e trashim po po modest. Ejon me kibër, jo me mendje madhsi. Inka lan takhriq al arda. Po bi riad, nuk shnit tokë amb spin, mos u lodh. As si mundesh me shkia ta me kambë, mos u lodh. Wa lan tablugh al jibala tulah. As shikë monti me usgat më shumë se kodrat. Shka do të fatë? Asë që ke mundësi me uboj ma i gatë se kodrat, lukmoni gjallit vetë. Ashtë një vasjetë, shumë i bukar pa ata që i e kuptoj. O popull, o anëmik, ajo kodrat që i ka bon hije në borën ati njërit, prapo borën ati do t'i ban hije. Mësullon, se se në borë është ma i gatë. Mësullon, se dhe kamën bi popullin qëtër, se ke kotë. Ajo kodrë që mazë dite prej një para i këndije dherin akësham, janë buloj ati që ka shtëpije në rëndë me hije, ajo prap djallit ati do t'i ban hije. Shumë pak vojnë kodrat hije para dite. Mazë dite e kanë hije në madgatë. Mazë dite e kanë hije në madgatë. E kanë hije në madgatë si zikisht, edhe e kanë hienë matëgatë në onën qëtër se matëhies mëramjes prapash hie edhe gjimletorë notër e pastaj delë mëngjesi për natë oborë dili i benë para ati oborë e nuk i benë oborë i qëtërit ma që farë i benë atë oborë që mas dite gjejisht e hie në të di rasët edhe razët e dilit edhe hia janë të ti njëri që patë shpijën rëjnë asaj kodre së në bashë ma i gatë se kodre ati më së lovë Nonë ne kjo ishte këtu, në onën e asaj që me dersin e tonë, së dash, me dersin tonë së dashëlidhun, mos osgat mbi llavin tan. Mos osgat. Ti a ve me dash, me osgat. Kodrat janë më të gata. Ato janë më të ndoja pra. Allahu ka thënë shembull, një komparacion kuranor, nishambun ka thos, sarcho mend yme uvojim, ta shqiqosh një ose ash më i madh se ti. Qet qet e ka përqëllim Allahu xhellahu vel zelalu hu vel zelano. Para te Arafe يا عرب إثاة كوشية ذات أمنيف كتو سا أمنيف إشتة من جمع أمنيف إثاة يكتري عرب ففوت نوف سا لا يندغي أن يكون مشيات مسلمين بهاذه الطريقة وفي قبره خراؤ فزبان بجن هاتي أني مسلمون يتبرون ستتي جيبهات دمير شكاكين بارك كتو إثاة تي Tha i arafi, prea ti momenti, kur më s'ka mehez më ndje madhë? Kur më prej këti momenti dhe s'ka mehez më ndje madhë? Tha <tot> u velu ka, vëtë fatun ka dhira. Tha filimi jëtë, ashë një piku i dobet, i di të rëndëm, ti dobet. Tha u ahiru ka gjujë gjë fatun më dhira, fa fundi jëtë ashë njeri t'thilin qoftë dafa mas pak momenteve duhet me hek prej dhonës e Ivanera kiyet ti sa ti bomas mend jemall fa wa anta baina hadha wa daka tahmilu fi batnika al-azira fatin mes ksaj eden mes saj qet rastaban ne barkun tan nje qe Ivanera fatje ki sa mirën ke definu mirën ke definu sa ke hasme vërtet definicionin ma i shkurti njëriut si ma ataj me ndje ma përtaj nuk ash modest përtaj në zgjedh populli me vota apo me një munir prej munirave e qët me i pri e pastaja i shkel ato në qaf ato i zejmë në zgjedhën me të pri e pastaja i vekomen ati popullin ato që të kanë zgjedh me i pri i populli shumë të kanë dëru ato që i kanë qit njëriun në krye të gjakut ato e ka ndërru shumë veç është marri është tërp ato e kipople e vunit e o gjaku a i me marë gatha prej ative me u qitën prejën është tërp është lënçmimi malë këtë njerë duhet të largohet prej o gjaku të që gjuhin të gjuhin të o gjaku me veta apo me, me, me aklamaciona me shkatë dush a i me prësh të gjuhin prej o gjakut këtë njerë duhet të largohet se këtë vend nuk është para ta Gjithanda është rëzik Këto e në mendje më lajt Ata që luin me një popull me, me muslimonin Muslimonin me muslimonin luin Muslimonin me Përgjeqë si muslimonve Luin me muslimonet Me ata muslimon që nderojn Me vite me ramë a i rritjen edhe ngritjen e ative e merë për talje dhe talët me ta, me ve për talët me ta, jo vetëm me, me fjale me mëndim, me të mënduar, me ndërgjeqen e mrenshme, po me ve për talët me ta. Ja për shembul, si, për shembul, si kretari i bashtis islamet Macedonis, edhe qërës si jaj, talën me muslimanët, në piken e rafshit talën me muslimanët, Po i ato se vaojëntrata me dikën e Xherrahxhit 700 vet, janë që janë rënë. Sta she vërtet? A shojën? Edhe jam shumë i knoshur un di kushtitë e kryetarit të Bashkisë Islame, apo t'ia ja përcjell kafeën se nën xhami kemi thënë se as rënë. Se për paketat muslimane ka kontra sa vet me shkun harxh. Ka kontra. Nuk ekziston fare. Po ti je tek ish më ledhun atë. edhe emi të informum drejt për drejt e se s'ka kontrat e kur zbojnë 700 haji kur mu zbojnë 700 haji në Macedoni atëherë krijetari i bashtis islami urlën dhe banit e vet me dalën popull me përshëqni me mlel pasaporta të nishin e pazot vetëve në Macedoni me ju vu vizat haji njerëzve që nuk shkojnë hajq fare me ju tregu ati ve hajgjese jakë të 700 i kamun po ato për e bojnë shtu E unë e bëna kështu pra dhe këtë kam qep kretarit bashkësit islamet të dhije. Unë e bëna kështu pra, unë ju thash ative në Saudi, kretarit bashkësit islamet njënja krenat në gjithë e kur të shdripe. Mësë e shimë një lisën, njënja krenat kur të shdripe në gjithë e shimë e a i ka sta qina jo. Ja. Masit do përë bëjnë kështu, këtë dë qërë të bëjnë kështu pra. Mësë e bëjnë kështu pra. Stojan manipulime të njerëzve të cilët populli i Gjertë Ojacu, ato ojaku, të të për Ojacun popullit veti çesin prushmpran. Të unprapë këto shembull se kanë për qëllim se kish, ke kjo ki veprimash i vogël për atë për atë për të për të tersën çoba na gjera. Jamati i nderuar, besimtar musliman të nderuar, Nëse mendojmë se jemi musliman Nëse mendojmë Nëse jemi të bimë dërëse jemi musliman Duhet një punë bë Para së gjithash Duhet të jemi modest Duhet të jemi modest para njani qetrit Duhet mos të hitim Në qasë njani qetrit me vepër As fjal. me fjall As me të mënduarit Dëdojmë me mëndu kesh për qetrit Nuk dëdojmë me shtinë randitës Me mëndu kesh për katonarit Nuk guxon me eshtërinën ditën me menduar negativ për njëri, për për katër kokë, spako për muslimonin. Spako për muslimonin, zguzon. Zguzon me eshtërinën. Nuk guxon njoni prej njerëve me eshtërinën ditës çetrit me ullajti i madh. Zguzon me menduar vetë me veti, nëse jemi të bindur sa ose i takoj sünnetit e xhamatit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahu për muslimanët për muslimanet që jetun me Muhammad Mustafa edhe ato që mendojnë se kanqeth me qenë se ato fa në Quran i kërim sotë l-fëtë e o allëzhinë ma'ahu është dëhu ale l-kuffar fa ato që ishën rëfë Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam ishën të fuj që ishën për qafirat kështo fa ishën të fuj të rëb për ato që sjanë musliman a jëj rëb ta aspo e shaf mejdoni kër në shafë A që e ludha me, me, me vërtetune se je i repte A që e ludha Tu ka honë mundësia Pos e vazhdojë Allahu kërani kërimin sa Rohama u bejnahum Fa të më shirë shumë da një një qëtërit Më rahamët gjitë më laj për një një qëtërin Nëse për i kësaj dalim Nëse për i kësaj dalim Na në asë jemi na Na jemi qëtërë kush Qëfaret dojnë mos në asënë Se të kemi dalë për i kësajt si ti mami gjëmatit tonë të maj, nase ho, mu ma ke bërgj ti, këto, ma ke bërgj, a i hoxha në gëstivar hini, në kafe hini, edhe ju sa të rive që suqunë prej karikave, di se dija ka pas vetë muqunë, se hoxha e ka pas venin kafe, se ka pas përdi, slu i ti kërkosh prej kafe, sa, ju za kërk hi unë kafe, tha u duni mu dril, e ta një alen, ato e emni në drilu, e i metë, e emni drilu, i metë galopi më, Ju dhuri më u drirën dhe Hoxha po vetë Ndë gjemë në mirë, ju gjemë të rije dhe më plesë Ju nuk u dhuri më u drirën për i Hoxhës Hithë s'ka nevoj A si ka shore s'ka nevoj më u drirën për i Hoxhës Për shkak se Hoxha ashtë njeni për i juve Aja ashtë gjalli i të li Ashtë vunë në shërbimin e popullit vetë Pa krijetar dhe, dhe me thonë shërptor Shërptor, krijetar dhe me thonë shërptor Nësa ashtër tort ashjoni, nësa sa shërtor sahjoni, ama jo shërtor në kuptimin e shërtorit të shkolla, qipshin bankat ose koridorët, jo në të kuptim. Po i shërbën popullit vet. I afrojn popullit vet më të bukurin. Kësh, çonë këtë kuptimin e shërtorit. Fjalën më të bukur. Ndihmën më të bukur, këshillën më të bukur. Edhe ai e nin veten sa është njëri një priative. Kja shërtor. Njeni priative. E jo një krijetar i bashkëtis, islamet i cili, atë shumë e rritë me menden, atë shumë dhatë me nëman, e s'gjenë fjallë shka me sonë për a gjallarët, e gratë jam shanë. Jam shanë a gjallarëve e gratë, në me zhjitësi në gjallarëve, kejtë a gjallarëve, edhe pas ta i tësojnë disa për e njërën dhe se hoxha, s'o di pëse po folë për këtë njëri, po folënja për këtë njëri apak. E folënja për kët Këngjeri duhet më Rashid për për skemës, duhet më Rashid me moniarën, mëni për një moment duhet më Rashid për skemës. Në shtetin e lartë që, arni, Safar, afi, na, na, që, që në po bosoj jam mbrapsamat në Afrikë. U vra një njerëz nude për shkaqje të pajonshëm, ministri punë të brendsh me moniarë vla dorheçën. Cakt. Safal nuk vishtena, vishtena, vishtena. Po çitojësi për këto në paflas, tash ne jam të vol për kibrin, për mendjemadhsien mbi me një këto fjalë këto trapzoj. Hoxar, ai, se ka këtë se kjo kështu është të xa aj pënëzit unë së pënëzit unë pospjegaj se me ndjemodhi në mesin ton s'ka ven s'pa ku kur aja është prej neve aj s'ka ven në mesin ton na dojmë me jetu me njerës të cilët në mesin ton e njën vetën si na na dojmë me nga u dheq njerës të cilën mesin ato e u dheqin me drejtësi u dheqin me drejtësi janë të më shirëshëm daj gjemotit që u Edhe ndaj fmijëve të xhamatit janë të mëshirshëm ndaj fmijëve. Ti si ju kushton kur djallën në mualmën e 7 vjeçar në udhe edhe me një banjë di llafter. Me një 6 vjeçar në udhe me banjë di fjal. Ato që jenin vetëm barabart me neve janë tont. Ato që në atëse i yernë në çeleve. Ato që thonë kush shkon në hax për tokë as i ëgër. Ato së janë tont. Ato që thonë kush shkon në hax për tokë as haxia e ëgër edhe atës që e vendosin kabullin a pranot as pranot a ju bohët kabull as ju bohët kabull atës që e vendosin ku i bohët kabull o si bohët atës janë tont e ta është i më në thonë në shka për delë pra bëm ati pasaporte muë e ndëve viz të hajit ati nuk shkon në haq e qaj hojja i cili po thot nuk i hegeri e si që është për toke prom ka shku për toke në haq prom a i datë ka shku për toke në haq dosa të bashkët islame ja kanë mundësu me allonë një vizë unë të për përpys tash më se kja jo një ashtë islam unë të për përpys tash pra në qatën e kuj në shpinën e kuj a njeri ka paguj qekin i cili ka më renda 3-4 në shpinën e kuj a paguj taj qek ja ki njeri i cili se ka njët me shku në haq sa shë njët li për në haq a për të dhonë viza a shkosht me u paguj një qek i cili është qeki sigurimit të doktorit, se përën e në filën, më gjithat lesën, edhe aparatin e e kagejës në dhemër, infuzionin në kra, dhe në helikopterit, besë se laki Macedonijës, dhe në helikopterit të dhejra hospitalit, merë 500 km qep në godën e lafatit, tja ta më në pagur me para. A helikoptera i, i paktit natës në shënë. Aja helikoptere i shërbimit të miku të laud, se hazija është mik e a laud. Aja helikoptere banë njeriun matë madhë. E ta është i për atëti simbolikisht pagun një qek 444 real. Ato bojnë 224 markë. 222 markë a okay. kejtë. E qaj që se patë një të më shkun haqë, ju mënë pasaportit e bera, unë pagun ki qek i sigurimi të gjithë pastu shunat mistin kuja pagujt ai chek ai jamu musliman ta po me fat deputet im parlamentit ne Maqedonis, nje oni duj thon ko e banet keta ko kë e murat ata ko e murat keta e o jalar tu i fat çiche ne prokursija tu me tu i fat tanaz vezat e o tu a me i çiche na prokursias ju udhru me kono si nan thirju mushimsubar la fatet te mua le potrim çenet kurdili sipiktu mulare kulicat edhe ngjitni kual hipni nqarse go shkoj zemeta po Nuk shkojnë do pun këtu. Nuk shkojnë do pun këtu. Caiç, caiç ka shkuar për tokën hasën si me këtë mënyrë si vet, me vizën e çetërkuij, me çekin e çetërkuij, në spin e çetërkuij, ai durr më upërgjigj. Atësh ia ka lënën mundi durr më upërgjigj. Po ja nuk ket nuk ket rë, spërgjijet kurkosh për kurxojit. Spërgjijet kurkosh për kërkush për për kurxojan. Ai kort merrja e Mekka e Madina i bashkanëzitët hajive të, të aroplonit në hotel, në shpindë kuj. Në shpindë kuj. Lamë të mirë ative njerëzve që këto pun i konsiderojnë dvogla. Lamë të mirë ative njerëzve që këto pun i konsiderojnë dvogla. Lamë të mirë, s'kemi pun me ta. Lamë të mirë për gjithë monë na dhe kësa i kursi jesë mund me i thonjnë jam të mirë me uqë u njëri me na thandeve e dhe shëta i thonjnë jam të mirë e atëherët dalim të isari mava gje edhe i nëmë durë këtu i thonjnë Allah i tonë e zotë atë për aqënë një uqë ti ka zonjnë shka ka thonë Allah unë kurana a pro na i do rri tegra se me alëzhi dhe tegra i spjeguim se ze më ahësheriu kër sëpat kuj me i spjegu e na përfat kemi kër sëpat e blev një capë kejt librin e këshape ka libria të emnin me pas dhëllime të mëla ja spjegoj capit kejt librin kejt e kejt librin ja spjegoj një capit se spas kuj mi spjegu në kemi nës jemi nxenjën ati se të na vin me i fal njimi vet në mazre gjumat në kemi kuj mi spjegu po në po dojnë me i spjegu prej masmurit njerëzve po dojmë me ispjevu prej makëmurit, dhe shqafën pak me qitë, edhe bile mësme mujtë, mësme na pak, që i shkepuna me një një zove, se po delë për dika. Kështon nuk dhe të lejoj, mo. Kështon nuk dhe të lejoj, ma këti haji, në shë Allah, ma këti haji, në mënira krejt qera, do të agrenë zonin, me i zënë Allah, gjellë gjellë lu. Do të agrenë zonin. Qëka bën ti, me ra me një e me të ardhu i tërtehuna, shka ban? Angritës për petë me dalë, po, oh. atë të mund të të bojmë na. Ma zadë Allahu abdën, fi asbin illa izzë, ka thonë Rasullullah a.s. O, të të ka hië o musliman me qenë mendje madhë. Së harë ka thonë, që a falësh ati dhe dësh i ullët, edhe i ullët para qëtërit, ka thonë Allahot ngrënë, kësut atë nga beri, Allahot ngrënë. Së harë të mendojsh, a janë dhejërën e ati, un Allahu thon port. Fa wama tawada 'abdu lillahi illa rafa'ahu Allah. Esahar robi Allahu taun para Allah edhe para lingjive dativa vetën, ka thon rasullallahi e ngrenata Allahu dhe lezelalu. Et jon përpjet. Për Amerion kur hipke ndërve i ndëruar i xhamat me shkun ultim. Ai shkoi i ken luftë. Ndërën e vati hipke deri aka pasen në atik taswa. Hipke ndërve nga modestia aje vend të mekërën e vet në mojën e samarit në mojën e shanës dëmës a që u një kekokën aja dit që ka hin mëkka më tëtë vedve që jarën me dine hinin mëkka e shpalli mëkër e ka shpall mëkër e ka shpall qitetin e Allah u zhëllë në gjënaru të qabja putat ka hin e urzu fike moshtin e vet aje pa dhvur mekërën në mojën e shalës dhe devës, aqë kok ulem a i rikën vendlinje me hapë vendlinje në verë, prea ku pat dal i përzanëm pat dal po jo unë arva a për shako arva a ju thëjshna so se vina të kuptim jo kështon, kok ulem a e din të mirë e ne i bimë do në sal se me kok ulem para Allahut je nalt e me kok lartë para Allahut dhe le zhelelu, uh, je posht, posht e nërgrumat e kamionit edhe pak, veç satë njësët a i shoferi, nuk qafë bile se ke hinër hije, që, që shtuja kanë bërë do, të plenë nërgumat e që ti kamionit se hije, ka ardha i qetre e ka kao, shkelësh, shkelësh në të rastë, shkelësh, vlazën, vlazni, o besimtar, s'ka e mën majmallë se hoxja kërë të frase, o besimtar, a i s'ka me shka me të mberu ma të e për, në duhet freskojemi, Në do të qomit, freskomit, apo në fjallën e të abojnë për në vërtit Do të freskomit, qomit Nuk ashtë, nuk ashtë Kështu nuk shkonë se Ka hije A do shanë dhe i katuni për me morve ashtë Shka i banë qërëmidën stime në këllëm për i zatë zotit Shka i banë Qërëmidja asila të ka thimë në këllëm Edhe në përmet asaj për pikon u inë qilim Shka i ban asaj qërëmidë për i zatë allaut Nëse kër i zatë zot Enron çsozu ti përri punë. E keta, Enron jetrën. E po kuimi ti do ka thënë? Kulmi, këi kulmi metrana, mekana, me gjermidhë, me kë. Këtarakulmit eksponin, po ti po shon. Se edhe kështu për shkona, po shkon apo? Po ai shkon. Ka shku me hatra. Kundrat në sobë. Ka shku me koka kallamoçi. Un jam rrit për me përshaqsh me ujë banjëselamative sundoshha kallam me falxhon për mas. Se un jam rrit për me përshaqsh me ujë me biber. I qëqin ujë valë dhe pa krypë spesit, pse atë qëqin që atë krypën e spesit, hitë se di, hala. Po jo atë qëqin, zare në i qënë qënë midrë me hongë, hala ma shumë përshash me ujë. Zare në panë pasë qëllë, në ujë hëndës shtipë e shohë. Shkoj ki, e la e shtu ka shku. Ka shku edhe me petë kalamorjë dhëtën e bajramit. Po ka shku edhe kam dalë dhëtën e bajramit. Ka shku edhe me petë afilë dhëtë Po kasku edhe me 7 gramë sku me morni nuse çika më do makinit madh zotë mirë me 7 gramë cilima shtatë kera domethënë që ndrua po e ke ndrua e ke ndrua pra shtrojën e ke ndrua fotelin e ke ndrua tastin e ke ndrua dishekin e ke ndrua shtëpin e ke ndrua kulmin e ke ndrua kerrin ani çimon aplasin tamlën edhe tetë të do për jo xallarve do ka stisa ma bet se fitili i gazit për kamendja dituris dhej, na do të heshë min kom do janë shtido ati këtuna për ta do të heshë min kom nasipi me shkof në zetë vet qatë me vet, me më vet, vet, vet me shkof që ve ke të shkof? përgë amëri ka heshë me shkof për shka ke të shkof dhe mara përgë amëri jun pas ka heshë me shkof edhe kishti aq aq aq aq fort do në me praktikus në natën e përgë amëri në zetë e p e a i ka jatë me shkob, qashti ki po do me jatë me shkob gjëmatin dërshëm. Po mirë, pra, në alënët ku i ki i për në beri. Po për nga marion ka jatë me në alënët, në regull, po ti, shka ke hongër gjënë sa pa? Po a ka më hongër buk, me gjizë edhe ajvarë, për gjitëm me vërë edhe takë së gjokë. Po i pshimë, a ka hongër për nga marionët së gjokë dë një arë? Po a i shia faë, Kene të shuhuru të ndi Walla ju ka dufi i bejtina nara Fa mujt kalëjshin Mujt kalëjshin Nuk kalëm zarmë me pjek diska në shpjen ton Mujt kalëjshin, mujt Kishkotin si të nga nëri përdo mehet Rebelli i ri nëzët e tas vjeqar Më ratësaki Më ratësak Përdo mehet A nëzët e tas kubik dronë, në borë i ka pru kejtë prejme, i ka rani pështë i për bimë një shka dëvejme. Ta shpiti me shkobë që i pe praktikonë se më të në për në për nga meret, a i hurma, e shka hajshë hajsh, i ka thonë hajshë, shka hajshë ju, nëvët dit, kitë s'kini ka në zarë në gjak, nëvët dit, shka hajshë, tha i zbëtshmi hurmat në uj i hajshmi i zbët shme urme në i të bote, butë urme në fatë, edhe hajshme dhe jetëshme me ta. E për po mirë, shkohë mërvashur e ti, qilimin të kadifës, shiltën të kuqe, si njerim për në kërinë e sotës, qe kaqë, kërën Audi, kërën Audi, qëtri BMW, në haqë me aeroplan, qëtri me autobus për në rakë karikës, njoni të skur në haqë me kërë Golf, qëtri me kërë Mercedes, këtë regull Këtë këtë s'ka lidhe me s'mashka, kënë kënë kënë e përga mëre Shkopi Shokën për midisi se përga mëre e kishë bëj Po mirë për dhavë e amidashën O qënë O qënë O jeshir Po përga mëre e ka bëj shko shokën për midisi me përhaj Und, und, und E a ditë se und Pse 800 km në të bukë në kam luft Me i luftu rëmakët Me i përdojnë rëmakët Me e e kërëma këtë brej tokave islame, një të frime, një që nëvnimi e pashë që në vetës ka në shkelmo. A i me shokë për midisi, pa i se kishtë marë shokën për midisi, si shka e bajune prej deskopatirës. Shoka atis ka qenë shokë për mbrojtjes raumit edhe onës raumatologikës e midisi, si për mba. Atis, qëtë, a jo shoka ati qëtër, apo në talivë i një qënë si shokën, apo velë të kënë talivë. Një shokë si të ati. Kume të gjithë? ku me zonë metalil ti e shokën e për nga merit ku zon zon? me zonë ka zonë apo të me shkunë të buk apo bësh atë me shkunë të buk u për të qëjnë të buk apo men ja pa ti skivak me shkunë të buk se kime bërë darë të mëzgjash mujve e kime martu gjanin ku kivak me shkunë të buk ti e skivak me shkunë të buk e ati për skivak me shkunë të buk me rëmi rëma këtë prej të bukit skivak se donë me dine ditën e rëndinit rëmak me prej të bukit, 820 km nga medinja largë, do nuk kanë shku me për nga merën me rëmi rëmaket e patën një arsije. Thanë ato, latën firën u filharë, mos shkonis e mëzatë. Allah ju përgjishë në Korani Kerim, fa kullar u gjehennama, ashët duharran, fa thuju se zarën me gjehlemit ashët dhe majnë zemë. Në luftën e hëndakit, do nuk dështën me rëmi rëmaket e me kës të matë, Jetën e ardhië, thënë ato, inna buyutuna a'ira, fa ya ja Muhammed po kthej nëpër qendinë se gratë që milon namuzin. Ata që milon ka një grua ta ngamrin nom. Tash ti shiqë, ke kalon një grua, po do me dal të dalte të hendeki se grafi kalon medine, me vilë, do të më shkupi rrugë se po lërnë për kohë namuzin, dikush ka një grua. Ata kanë marrë drejtat e çadllën në Madinë nom, që të lutë, ai se kish ke derk, to e kishin ke derk. Allahu përgjithë Kurani i Kerim thaa Wama hi e bi auratim In njëridone illa firara Fa se kanë për avratin shtëpia këtha Përdojnë me ikja Muhammed Përdojnë me ik Kanë në bodhë asëm dhe janë të bërë tesha Istanbul Janë të bërë se gjadë është të në agjëllëk Janë të bërë fustaon është të në agjëllëk Do kanë mërin sotë kër mërin Do drejnë dhë qanë shkojnë Më një arë Janë njësin me i gjerë Ku janë ato kadifët Ku janë ato r A më i thon me ble rruza, këtu janë ndër rruza, më shkonaj kë biblija të rruzave këtu. Ato mendojnë se Robel Robeli e vesh kur jep i Vlorë. Çfarë mendojnë? Si ti jesh op i Vlorë i Robel, ju mundesh më qen ti midis i Sluçhanit Robel. Si të shkosh në Hans, e thrabelizohesh nga për duçane i Robel. Na duçan që duçan që duçan na duçan na duçan i Robel. Së blen rruza. Blen rruza, bashë ato rruza që ka duhet me i blenë i kelonë pa blenë, bashë ato rruza që ka duhet E pro nësë të tiri i blenë ato rruza, e këto rruza t'i lënë pa blenë të me hipn traktor Hipn traktor, ma le që hipn traktor për s'ka kësht me qu Këj, 90% gravitonë, 99% gravitonë atë dinë me qunë traktorin Kanë me hipn traktor e s'kanë me ditë traktorin me qunë, se a i rruza vësati A i ka shku me blenë rruza Ti mësë mëndojë ndëruar i gjëmohë të jemën e malë, me shkutatë është për së koki, kryin a jenë përmi megla një metë rejimës. Si her, të si e dhe që atëherë men e malë. Ti edhe kërë zdinë me kuptu, jemën dhe malë. Edhe kërë se dhenë vetën para fjales, Allah, gjëllë gjëllë lu, balë tërgallë me si fatë, se si le kura u i vendet edhe atëherje i mendjeman e kur nuk ishtri, ish Allah, u gjele, gjele, u, i shtrijës fjallesh Allah edhe atëherje i mendjeman mendjeman sija është dilloj ajo është mrenda edhe është jashtë kam sa mu le motë jashtë e kalzojnë veprat kur se mrenda e kalzojnë sielja mrenda e kalzojnë sielja të dashor sa te apes në dimruj ki këto sëhatën gjami, këto më rapi të kësa mirë, ajma tonë a mirë. Kësa është mirë. Ajma tonë a mirë më sëhatën e iqimetit. Pesë në di mëhet sëhatë janë. E une së kam shkamë ju thonë ma shumë për fundën e këti dersi se sëhatë janë pësë në di mëhet. Qetër tërmin nuk kam. Inshallah më rizën Allah Gjellë Gjelluhu në vaktin e duhur me rezultat të dukshëm bërë rafshdim dhejt kito me thonë pranoft zhelelu, kabul, në pranoftë Allah u gjellegjera luhu në bërë në edhe Allah u kabull në mazime gjumas insha Allah ative njërëzë që kanë dalë prej shpije kanë dalë në franë prej shpije kanë dalë në luft prej shpije ative burave ozë zotë një mojo ative grave ative plakave ative smive O Allah i jonë, dil ju të ative kras, ative sa të dhe dalë kushin kras Një prej ative që sa të dhe dalë kushin kras, qish duhet e kam t'jallën Edhe unë jam ozot, si për duzh ma fal Po, po ndën marra me thonë falma Po të si për duzh ma fal Ndi mëjët smudve Ndi mëjët burgosmive Ato që janë smud, spital, shtrat Qo i sënë, jara, belalimin, për hirë të kësaj ditet haqit modhe Për hirë të kësaj ditet gjumohës modhe Ato që janë burg, lëshoj sot me dalë prej burgut, insha Allah. Ato që janë para gjyjit, banë e që guha e ative ta fletë të vërtetën, edhe të qëndrojnë pranë vërtetës, edhe mos të zbutën ato para qëllimeve dhe qëndrimeve veta, Allahu gjëllë gjëllë, u, gjëllë shëllë, u, gjëllë shëllë, u. Ne, që do qëkojmë nudë, insha Allah, për nësër e të ne. Po të luësë në okay, shërkeve, banaj kollaj, ato që pejlonë të shp ative që janë edhe një harë përdojmë ative që kanë vu komë në nguri forë të javë komë një Arab Belalemin po të lusëmi me zemër forë të javë komë në ative edhe banë e sinë në ative që të shetë largë banë e gjishtë në ative dashur të të jara Belalemin banë e mendë në ative të fëqishme po edhe mendje në ative që nga largë po përkunde në gjepi në lajmeve të eronjuzit, të CNNit, të BBCs, të CBCs të kësaj e të asaj edhe Ta kuptojnë se Ironyuzi rën, ta kuptojnë se BBC-ja rën. Donjëherë mundsh me ta kuptojnë se Dëjchevella e vella, me vella janë kur jonë skaqë të rën. Ati veç vella të rzbocë të rën. Edhe kjo është një punë prej punëve, nëse arrim me kuptu këta ya Rabbul Alamin, donjëherë mundsh me ta dinse. Edhe ai me kravat të vajt me çantë vaj, se kanë për neve po e kanë për veti. Edhe këtë ta kuptojnë banaj masibi ya Rabbul Alamin, që mation ta dinse edhe këto shë ka nërë, ma shumë, nëvë të nënë, ka nërë për veti, e një për e bane, e në nëmë një urë, për veti, kejt për veti, e pra, ozër, për e krim, edhe neve, ban në qina të adhim, e të pulojnë për veti, ban e të mundshme, e rabbel alamin. Bismillahirrahmanirrahim.